32. fejezet Közepesen átsült Anya, tudja? kérdezte Med, amikor Herriet a Chryslerbe tessékelte. Már javában tartott az új tanév, és Medlin valóban már fordott kapta osztályfőnöknek. Ezért gondolta Herriet, hogy kihagyhatna egy napot. Vagy húszat. Dehogy is felelte Herriet, ahogy megigazította a visszapillantó tükröt. Ha tudná, akkor szerinted ezt csinálnánk? De nem lesz dühös? Csak ha megtudja, egész jól lemásoltad az aláírását, mondta Med, a kikérőt tanulmányozva, amit Herriet írt. Az et és a zét kivéve. Hát, dünnyögte Herriet bosszankodva. Még szerencse, hogy az iskola nem alkalmaz írásszakértőket. Tényleg az, értett egyet Med. A terv a következő. Sorba állunk, mint mindenki más, és amint bejutunk, a hátsó sorhoz sietünk. Senki nem akar hátraülni, úgyhogy biztos lesz hely, és ha bármi rosszul sül el, a vészkiárat mellett leszünk. De a vészkiáratot csak vészhelyzet esetén szabad használni. Így van, ha az anyukád észrevesz minket, az vészhelyzet lesz. De ha kinyitjuk a vészkiáratot, akkor megszólal a vészjelző. Ami pont kapóra jön nekünk. Ha ne agyisten, gyorsan le kell léczelnünk, a hangzavar elvonja majd a figyelmét. Biztos, hogy jó ötlet, ez harry -et? kérdezte Med. Anyó azt mondja, hogy a tévé veszélyes. Ez marhaság. Azt mondja, hogy Med teljesen biztonságos. Egy tanulásra kialakított környezet. Az anyukát főzést tanít, nem? Kémiát, javította ki Medlin. Miféle veszélyek leselkedhetnének ránk? Medlin kinézett az ablakon. Radioaktivitás mocsogta. Harriet vette egy mély levegőt. A kislány kezdett az anyjává válni. Az ilyesmi általában később következik be egy gyermek életében, de med jóval fejlettebb volt a kortársainál. Harriet elképzelte medet felnőttként. Hát nem megmondtam már ezerszer? Kiáltaná a saját gyerekének. Sose hagy magára egy búzenéigőt. Itt vagyunk, rikkantott fel Madeline hirtelen, amikor meglátta a stúdió parkolóját. KCTV, Ó, te jó ég, mondta aztán elszomorodva. Nézd azt a sort, herriet. et Ezt nem hiszem el, motyogta herriet, ahogy a kígyózó sorra pillantott. Több százan voltak. Nagyrészt nők, izzadt karjukon, kis táskákkal, de volt egy pár férfi is, akiknek az újjáról lúgott az akú. Mindenki használt valamit legyezőnek. Volt, aki térképet, volt, aki sapkát, és volt, aki újságot. Mind anya műsora miatt vannak itt, kérdezte Merlin. Nem, drágám, sok műsort forgatnak itt. Elnézést, hölgyem, szólt a parkolóőr intve herriettnek, hogy álljon meg. Medlin oldalán behajolt az ablakon. Nem látta a táblát? Tele van a parkoló. Értem. Akkor hol álljak meg? A finom falatok hatkorra jöttek? Igen. Sajnálom, de nem fognak bejutni, mondta hosszú sorra mutatva. A legtöbben hiába jöttek, már hajnali négykor elkezdtek sorba állni, de a közönséget mindig előre választják ki. – Micsoda? – lepődött meg Harry-et. Ezt nem tudtam. – Nagyon népszerű a műsor – magyarázta a férfi. – De emiatt kértem ki az iskolából a kislányt. – Tényleg sajnálom – sóhajtotta a parkoló űr, és bejebb hajolt. – Ezt neked is mondom, kislány. Rengeteg embert küldök haza nap, mint nap. Higgyék el, én sem élvezem. Sokat kiabálnak velem az emberek. – Anyának ez nem tetszene – szólalt Megmed. – Nem akarná, hogy kiabáljanak magával. Aranyos lehet az anyukád, válaszolta a férfi, de el tudnának indulni? Még jó sok embert kell elküldenem. Oké, okay, mondta Med, de kérhetek valamit? Rá tudná írni a nevét a füzetemre? Megmondom anyunak, hogy milyen nehéz dolga van idekint. Med, sziszent Herriet. Egy aláírás szeretnél? kérdezte nevetve a parkolóőr. őr. Ilyen még sosem történt meg velem. Mielőtt harry megállíthatta volna, elvette med füzetét, és a sorok közé írta a nevét. Seymour Brown. Amikor becsukta a füzetet, a borítón lévő két szó láttán összerezzent, mintha áramütést kapott volna. Medlinzott zott, olvasta hitetlenkedve. A stúdió sötét és hűvös volt. Vastag kábelek lógtak a hatalmas kamerákból, amelyek mind készen létben álltak, hogy elforduljanak és felvegyék, amire a fenti fények majd rávilágítanak. Itt is volnánk, mondta Walter Pine titkárnője, ahogy az első sorban lévő két üléshez terelte medlint és harriet -et. Ezek a legjobb helyek az épületben. Valójában azt reméltük, hogy hátra ülhetünk. nem lehet, közölte a nő, Mr. Pine megölne engem. Valaki meg fog halni motyogta herriet. Szerintem jók ezek a székek, mondta Medlin, ahogy leült. Élőben teljesen más egy ilyen műsor, mint a televíziónát, magyarázta a titkárnő. Nem csak látni fogják a műsort, a részesei lesznek, a fények pedig pompásak. Garantálom, hogy innen lesz a legélvezetesebb. Csak nem akarjuk elvonni Elizabeth Zott figyelmét, próbálkozott újra herriet. Nem szeretnénk, hogy izgújon, – Hogy zott izguljon, kérdezte nevetve. – Ez jó vicc. Egyébként nem látja a közönséget, elvakítják a fények. – Biztos? – kérdezte Herri-et. Olyan biztos, mint a halál és az adó. – Mindenki meghal – értetted egyetmed – de nem mindenki fizet adót. – Tündéri kislány vagy te – mondta a titkárnő kisé idegesen, és még mielőtt Medlin felsorolhatott volna néhány statisztikai adatot az adó elkerülésről, a kvartet belekezdett a finom falatok hatkor főcímdalába, a titkárnő pedig eltűnt. Medlin látta, hogy Walter Pine leül egy támlás székre. Bólintott, mire az operatőr pozícióba helyezkedett, aztán egy fejhallgatós férfi feltartotta a hüvelykúját. Ahogy a dal a végéhez ért, egy ismerős alak lépett elő, emelt fővel, kihúzott vállakkal és ragyogó hajjal. Medlin már ezerféleképpen látta az anyját. Ébredés után, alvás előtt, elhajolva egy búzenégőtől, mikroszkópba nézve, Mrs. matfordal farkas szemet nézve, zuhany után, őt ölelve, így viszont még sosem látta. Anya gondolta, hogy elöntötte a büszkeség. Üdvözlök mindenkit, szólalt meg Elizabeth. A nevem Elizabeth Zott, ez pedig a finom falatok hatkor. A titkárnőnek igaza volt. Sokkal több mindent lehetett látni, mint otthon fekete-fehérben. Ma a szték lesz a főfogás, folytatta Elizabeth, ami azt jelenti, hogy a hús kémiai összetételét fogjuk tanulmányozni, különös tekintettel a szabad és a kötött vízközti különbségre. Ez talán meglepő lesz, mondta és felemelt egy szelet hátszínt, de a hús körülbelül 72 ban víz. Mint a saláta, súgta Harryet. Nem úgy, mint a saláta, ami 96 ban víz. Miért ilyen fontos a víz? Mert az a leggyakoribb molekula a testünkben. Nagyjából 60%-ban vízből vagyunk, míg a szervezetünk akár két hétig is kibírja étel víz víznélkül három nap alatt meghalunk. Maximum négy. A közönség ideges motyogásba kezdett. Épp ezért, ha úgy érzik, hogy táplálniuk kell a testüket, először gondoljanak a vízre. De most térjünk vissza a húshoz. Megragadott egy nagy kést, és miközben bemutatta, hogyan kell elfelezni és kihajtani egy filét, részletesen elmagyarázta, hogy milyen vitaminok vannak a stékben, hogy mit kezd az emberi szervezet a vassal, a cinkkel, meg a B-vitaminokkal, és hogy miért lét fontosságú a növekedéshez a protein. Aztán azt is elmagyarázta, hogy az izmokban lévő víz hány százaléka áll szabad molekulákból, majd azzal zárt, hogy egy sor izgalmas példát hozott a szabad és a kötött vízre. Az előadás alatt a közönség néma csendben figyelt. Senki sem köhögött, sugdolózott, vagy tette keresztbe a lábát. Az egyetlen hang, ami hallatszott, a ceruzák sercegése volt a jegyzethüzetek lapjain. Most reklámszünet következik, mondta Elizabeth az operatőrjelzését követően. De maradjanak velünk! Letette a kést, és levonult a színpadról. A sminkes előbb megtapogatta a homlokát egy szivacsal, majd megigazította a haját. Medlin hátrafordult, hogy megnézze a közönséget. Türelmetlenül ültek és várták Elizabeth Zott visszatérését. Egy kisé irigy volt. Rájött, hogy rengeteg emberrel kell osztozkodni az anyukáján. És ez nem tetszett neki. Miután megdörzsölték a stéket, egy félbevágott fokhagyma el, mondta Elizabeth pár perccel később, szórjanak egy kis nátriumkloridot a hús mindkét oldalára. Aztán, amikor a vaj már habzik, a forró serpenyőjére mutatott, tegyék a stéket a serpenyőbe. Mindenképp várják meg, hogy habozzon a vaj, mert az azt jelenti, hogy elpárolgott belőle a víz. Ez nagyon fontos. A szték így a lipidekben fog sülni, ahelyett, hogy magába szívná a vizet. Ahogy a szék serceget előhúzott a zsebéből egy borítékot. Amíg sül a húsunk, szeretnék megosztani önökkel egy levelet, amit Nanet harrison kaptam Long Beach-ből. Így szól. Kedves Mrs. Zott, vegetáriánus vagyok. Nem vallási okokból. Úgy gondolom, hogy nem szép dolog élőlényeket enni. A férjem azt mondja, hogy a szervezetnek szüksége van hússra, és hogy butaság, amit csinálok, de utálok arra gondolni, hogy egy állat az életét adta értem. Jézus is ezt tette, és jól tudjuk, hogy mi történt vele. Tisztelettel, Mrs. Nanet Harrison, Long Beach, Kalifornia. Ez egy érdekes dilemma, Nanett, mondta Elizabeth. A táplálkozási szokásaink más élőlényekre is hatással vannak. A növények is élőlények, de őket ritkán sajnáljuk meg, pedig még akkor is élnek, amikor felvágjuk, ledaráljuk, összenyomjuk és elfogyasztjuk őket. Tisztelem Önt, kedves Nanet, amiért gondolkodik, mielőtt eszik. Féleértés ne essék, így is életeket vesz el, hogy fenntartsa a sajátját. Ez elkerülhetetlen. Jézust illetően pedig nincs mit hozzáfűznöm. Megfordult, kivette a téket a serpenyőből, és a kamerába nézett. Most pedig pár szó következik a szponzorunktól. Harriet és Madeline tágra nyílt szemmel nézett egymásra. Néha felteszem magamnak a kérdést, hogy lehet ilyen népszerű ez a műsor, súgta Harriet. Elnézést, hölgyeim, tért vissza a titkárnő. Mr. Pine azt szeretné tudni, hogy válthatná -e önökkel pár szót. Kérdésként fogalmazta meg, pedig nem az volt. Kérem, kövessenek. Elsiettek az első sorból, aztán egy folyosón át egy irodához értek, ahol Walter Pine felalás Négy tévékészülék állt a fal mellett, és mindegyiken a finom falatok hatkor ment. – Szia, Medlin, mondta. – Örülök, hogy látlak, de kisé meg is lep. Nem az iskolában kellene lenned? Medfére hajtotta a fejét. – Jó napot, Mr. Pine! mutatott. – Ő Harriet! – az ő ötlete volt. Hamisított egy kikérőt. Harriet bosszus pillantást vetett a kislányra. Walter Pine, mondta Walter, és kinyújtotta a kezét Harrietnek. Örvendek. Harriet Sloane, igaz? Csupa jót hallottam magáról, de mégis mit gondoltak? Ha Elizabeth megtudja, hogy itt vannak? Tudom, sóhajtotta Harriet. Csak megjegyzem, hogy hátra akartunk ülni. Amanda is jönni akart, közöltemed, de Harriet nem volt hajlandó elhozni. A hamisítás szabálysértés, az emberrablás viszont milyen kedves magától, Mrs. Sloan, szakította félbe Walter. Csak hogy tudják, ha rajtam múlna, mindig szívesen látnám itt önöket. De nem rajtam múlik, hanem az anyukádon. Mondta, hogy Medlin felé fordult, ő pedig csak meg akar védeni. A radioaktivitástól? Walter egy kicsit hallgatott. Nagyon okos lány vagy, Medlin, szóval úgy vélem, érted, mire gondolok, amikor azt mondom, hogy az anyukád a hírnévtől próbál megvédeni. Nem értem. Ez azt jelenti, hogy próbálja megvédeni a magánéletedet. Próbál megvédeni az emberek kíváncsiságától és ítélkezésétől. Mennyire híres az anyukám? Amióta terjeszkedett a műsor, felelte Walter és a homlokára tette az ujját, ismertebb lett. Azóta olyan helyeken is ismerik, mint Chicago, Boston és Denver. Vágják fel a rozmaringot, mondta Elizabeth Halkan a háttérben, a legélesebb késükkel. Ez minimalizálja az elektrolit veszteséget. Miért rossz a hírnév? kérdezte Medlin. Nem mondanám, hogy rossz, válaszolta volt, inkább arról van szó, hogy sok meglepetéssel jár, és ezek nem mind jók. Vannak emberek, akik szeretnék azt hinni, hogy személyesen ismernek egy hírességet. Mert ettől fontosabbnak érzik magukat. De ehhez különböző történeteket kell kitalálniuk, és bizony ezek nem mindig kedves történetek. Az anyukát próbál gondoskodni róla, hogy rólad ne találjanak ki történeteket. Az emberek történeteket találnak ki az anyukámról? Kérdezte aggódva Medlin. Biztos a fények miatt, mert sebezhetetlennek tűnt a színpadon. A közönségnek ezt kellett látnia. Egy nőt, aki tiszteletet parancsol, és meg is kapja. Még ha ugyanolyan problémái vannak is, mint mindenki másnak. Med arra gondolt, hogy ez olyan lehet, mint úgy tenni, mintha nem tudna jól olvasni. Az ember azt teszi, amit kell, hogy beilleszkedhessen. Ne aggód, nyugtatta meg volt és a kislány vállára tette a kezét. Ha valaki tud vigyázni magára, akkor az az anyukád. Kevesen mernek kikezdeni Elizabeth ottal. Csak azt akarja, hogy ne használjanak ki téged. Érted? Ez magára is vonatkozik, Mrs. Sloan mondta, és Harriethez fordult. Sok időt tölt elizabeth -tel. Biztos vagyok benne, hogy a barátai szeretnének róla sztorikat hallani. Nincs sok barátom, mondta Harriet, de amúgy sem fecsegnék. Okos nő maga, felelte Walter. Nekem sincs sok barátom. Valójában, gondolta magában, csak egy barátja van, Elizabeth Zott. Nem is csak barát, a legjobb barátja. Ez sosem mondta el neki, de ez volt az igazság. Sokan gondolják azt, hogy egy nő és egy férfi nem lehetnek barátok. De tévednek. Ő és Elizabeth mindent megbeszéltek, még a legintimebb dolgokat is, legyen szó halálról, szexről vagy gyerekekről. És bíztak egymásban, mint a barátok. Úgy is nevettek egymást társaságában, mint a barátok. Igaz, Elizabeth nem nevetett sokat. A műsor egyre nagyobb sikere ellenére depressziósabbnak tűnt, mint valaha. Szóval, mondta Walter, Inkább megszöktetlek titeket, még mielőtt meglát minket az anyukád, jó? De miért ilyen népszerű az anyukám? Kérdezte Merlin, még mindig azt kívánva, hogy bárcsak ne kellene osztuszkodnia rajta. Mert mindig azt mondja, amit gondol, felelte volt. Ez nagyon ritka. Meg persze azért, mert elképesztő szakács. És azért, mert valamilyen furcsa okból mindenkit el a kémia. De miért ritkák az olyan emberek, akik azt mondják, amit gondolnak? Mert a szavainknak következményei vannak, mondta Harry-et. Hatalmas következményei, értett egyet Walter. A sarokban lévő televízióból megszólalt Elizabeth. Úgy látszik, van időnk egy kérdésre. Ön ott, a lila ruhában? Egy nő állt fel sugárzó az arcán. Jó napot! Edna Fletinstein vagyok, Csájnalékből. Csak azt akarom mondani, hogy imádom a műsort, és örömmel hallottam, amikor az ételért való háláról beszélt. Az lenne a kérdésem, van-e kedvenc asztali áldása, vagy imája, amivel megköszöni az úrnak az ételt. Nagyon szeretném hallani. Köszönöm. Elizabeth a szeme fölé tette a kezét, hogy jobban megnézze Ednát. Üdvözlöm, Edna, mondta, és köszönöm a kérdést. A válasz nem, nincs kedvenc imám. Valójában nem is szoktam imát mondani. Az irodában Walter és Harriet elsáppott. Jaj, csak ki nem mondja, súgta Walter. Ateista vagyok, jelentette ki Elizabeth. Ez azt jelenti, hogy nem hiszek Istenben, tette hozzá, mire a közönségnek elállt a lélegzete. Várjunk csak. Ez ritka? kérdezte Medlin. Ritka, hogy valaki nem vallásos? Viszont hiszek az emberekben, akik lehetővé tették, hogy együnk, folytatta Elizabeth. Hiszek a földművesekben, az állattenyésztőkben, a kamionosokban és a boltosokban. De leginkább magában hiszek, Edna. Mert maga készíti az ételt, ami a családját táplálja. Önnek köszönhetően egy új generáció virágzik. Szünetet tartott, az órára pillantott, majd egyenesen a kamerába nézett. Mára ennyi időnk volt. De remélem, holnap is csatlakoznak hozzánk, amikor azt fogjuk megvizsgálni, hogyan hat a hőmérséklet az ízekre. Aztán egy kicsit balra döntötte a fejét, mintha azon tűnődött volna, hogy túlzásba esette. Gyerekek, terítsetek meg szépen. Édesanyátoknak most egy perc pihenése van szüksége. Pár másodperccel később, Walter telefonja már megállás nélkül csörgött.